Na Robím radikálne kroky, také sú malo ktoré ako cez im musí hodiť mašľu na radiatore Netreba, už som vo forme Decepticon Transformer Som neidentifikovaný, lietajúci objekt Jebať fanožikov, moje myšlienky sú chore V nich zabíjam civilistov a zbieram skore Na druhý deň si to púšťam na data projektore. Žerem pri tom pukance, so mnou dimer, surovec Mám v sebe krucifixa, čo chce behať po plafone Zlovo mene horí ako petrole dole tak píše ma to peklo Manhattan projekt na mesto štartuje štartu bass, drop stroje, Predator na mikrofóne Houston máme problém, všetci si seru do huby jak vo fekálnom porne, výborne My ideme ak dostihové kone, koniec Chceme v kameňo lome, zobudím sa pri polome, vedľa mňa zlomený skate Je to tu jak na tabore, sami vona by Stredný finger, pre tvoj Hill Finger, swag je psychoterapiu je celý svet moje obľúbené číslo je 666